Mire Árt az írt tövéhez ért, olyan hányinger fogta el, hogy le kellett ülnie. Öklendezett, és a néma erdő forgott a szem előtt. – Ki ne tacsot! – mondogatta magának. – Erre nincs időd. A hányinger elmúlt, de Árt teljesen kimerült, és csupa víz volt. Mozdulni is alig volt ereje, pedig legalább fél órai kemény munka várt rá. Az órájára pillantott. – Tíz óra, öt perc! – Fél tízkor indult lefelé. Hol lehet Ken? Nyilván ő is most ért le. Mindig is Ken volt a keményebb kettőjük közül. Ideje indulni, gondoltak. Most vagy soha? Mert úgy határozott, hogy kiszáll. Miközben beszélgettek Kennel, a szírt tetején egyszerre megértette, hogy milyen könnyen leléphet. Ha kent a szigeten hagyja csaléteknek, és ő át kell a szárazföldre anélkül, hogy az üldözőjük észrevenni, egy hamar nem veszik észre, hogy eltűnt. Ha ugyan észreveszik egyáltalán. Kent talán gyanakodni fog rá, de azt is hiheti, hogy az üldözőjük csöndben végzett vele útközben és eltüntette a testét. Kent kénytelen lesz ezt hinni. Viszont legalább 24 óráig nem fog lelépni. Ebben Art biztos volt nem lesz hajlandó vállalni a vesztes szerepét, mert attól tart, hogy Art mégis előkerülhet élve. Minden attól függ, hogy hol van a gyilkos. Bár valójában ez sem számít. Ha nem fürkészi állandóan a vizet, a sziget és a szárazföld között, egyáltalán nem valószínű, hogy észreveszi őt. Ezért nyugodtan meg is próbálhatja. Csak az idő számít. árt környetten, amilyen gyorsan csak tudott, elindult a nyugati part felé. Az erdőit meglehetősen ritkás. Megmegállt tehát, salaposan körülnézett, hogy ne érhesse váratlan támadás. Pontosan 10 óra 35 kor érte el a tavat. Ott feküdt előtte a sokszáz méternyi iszapos, szürke víztükör, melyet csak itt-ott tarkított néhány csipkés szélű zátony vagy halott fa. A víz hőmérséklete úgy fagypont körül lehetett. Árt lecsavarta a kulacs tetejét, és dacosan jó nagyot kortyolt a vízkiből. Hát ennyit kell rül. Gondolta, meg a nagyképű véleményéről a piával kapcsolatban, amit ugyan nem mond ki, de látszik rajta. Talán kent tud jobbat a hideg ellen. volt a kulacsot, és ismét úgy érezte, hogy most vagy soha. Mindegy, milyen hideg lesz a víz, majd a túlsó parton átmelegíti a futás. A mozgás melegít. A szárazföld partjától a régi vasút vonalik, mindössze három és fél mérföld az út az ökörcsapáson. Csak el kell jutnia a rozsdási nekik, aztán ki kell bírnia még 13 mérföldet, és kiér az autóútra. Tavaly vadászott felé, s az ökörcsapáson ritka a bozót, könnyen járható. A vasútvonal pedig salakágyra épült, amit az erdő évek során sem tudott teljesen benőni. Mi elhagyja a tó körzetét, nem kell olyan bozóttal számolnia, ami komolyan akadályozná a mozgásában. Mesztelen revett között, csupán a csizmát hagyta magán, a ruháit egyetlen batyúban a puskájára kötötte. Belépett a vízbe. A tó hidege fájdalmasan hasított a lábába. Ilyen hidegre azért nem számított. Várt. Nem tudta megszokni. Belegázolt derékig. A lába csúszkált. Vigyáznia kellett, hogy el ne essen. Megállt, hátra nézett az erdőre. Semmi sem mozdult. Csak egy egy szajkó vagy szöllőrigó füttyentett a csupaszágak között. Más semmi. Istenem, de hideg! Melegebb nem lesz, jobb lesz túrdelni rajta. Mellék alábokot, az oldalára fordult, megfeszítette minden izmát a hideg ellen, és puskáját a víz fölé tartva, tempósan oldalazva úszni kezdett. A part lassan távolodott. Egy idő után az újai egy zátony durva füvét érintették leengedte a lábát és megkapaszkodott a fedezéket nyújtó zátonyon, és míg félretolta a zöld gizgaszt, lába megcsúszott egy víz alá sűjjett Várt. Egész testét rázta a hideg. Nem tudott uralkodni a testén. Fölkapaszkodott az zátony mindent eltakaró zöld fűvébe. A levegőt először melegnek éreztem, aztán a víznél is hidegebnek. Kinyitotta a kulacsot. Jézusom, minek spóroln Lélegzetet sem véve egyetlen kortyintásra kiítt a maradékot. Legalább fél pohárnyi volt. Az egyszerre lenyelt nagy mennyiség égette, fölfordította a gyomrát. Félretolta a vízben úszkáló szemetet, egy kis vizet öntött a szájába, és ismét mondogatni kezdte magának. – Gyerünk, gyerünk, most vagy soha! Visszaereszkedett a jégideg vízbe, és Mártirra gondolva azt mondta magának. – Ez a kírhes alak kibírta, kibírom én is és még meg is verte kent a végén. Úszott tovább. A keze újabb zátonyhoz ért, de úgy döntött, hogy nem áll meg. A sziget most már határozottan távolabb volt. Talán már fél úton járt, vagy annál is messzebb. Egy ritmusban lélegzett a karcsapásaival, uralkodni próbálta fájdalmán, mert sebesült karját szinte perzselte a hideg. Vagy az erőfeszítés, amivel a puskát a víz fölé tartotta? Dobja el a puskát? Nem, meg kell tartania. Sohasem sem lehet tudni. Medvével találkozhat, vagy elvadult kutyákkal, amilyeneket tavaly láttak. Meg aztán a ruháit is a puskára kötötte. Karcsapás, légzés, karcsapás, légzés. Aztán újra. Újabb zátonynak ütközött, s egy pillanatra megtorpant lihegve. Az erőlködéstől, no meg a viszkitől ismét elfogta a hányinger. És megállíthatatlanul hányni kezdett. Undorítóan édes viszki ömlött a szájából meg az orrából, forró viszki és epe. Megpróbálta összeszorítani a fogát, hogy ne csapjon zajt, de nem sikerült. Csak hányt és hányt, és közben teljes erejéből az zátonyba kapaszkodott, hogy le nem erüljön. És furamódon éppen ebben a pillanatban vette észre a könnyeinát, hogy már csak 50 yard van hátra. Eleresztette az zátonyt, de túlságosan gyönge volt. Nyomban alámerült, puskástól és ruhástól le a fenékre, míg keze iszabba és kemény sziklába ütközött. Nagy nehezen fölállt. Prüskölve indult a part felé. Még háromszor merült el. Elejtette, aztán megtalálta a puskáját. Egy víz alatti tuskó mély, nyílt sebet hasított a térdén. És mikor partot ért, először a feje érte a kemény agyagot. Szinte várta, hogy kilépjen valaki a bokorból és megője várta a lövést, és megpróbálta elképzelni, milyen érzés lehet. Vajon észlelie még az agy, hogy hol találtál a teste a golyó? Talán egy fél másodpercig még igen, ami éppen elég ahhoz, hogy az ember tudomásul vegye, hogy a lövés halálos volt, és hogy az örökké valóság előtt már csak nem egy tized másodpercnyi utolsó rémületre van idő. A halálból nem jött vissza senki, hogy beszámoljon erről az érzésről. Még azok a sebesültek sem tudtak visszaemlékezni rá, akik hosszú másodperceken át voltak eszméletlenek. Talán a sok kitörölte az emléket az agyukból. A mocsárból egy kacsa szállt föl, átrepült a bozót felett, majd leereszkedett a tóra, árt háta mögött. Árt nem látta, csak hallotta a madarat. Érezte, hogy a víz megrezdül az úszóhártyás lábaktól. Hallotta, ahogy a madár szárnya verdes, mint az izgatott lüktető szív. Ismét érezni kezdte a hideget. Egy pillanatra megfeledkezett róla. Most újra végigcsapott a testén, mint valami viharos szél. – Kej felé és menj! – Sikerült! – Menj! – Ha mész, élni fogsz! Leült, hogy megnézze a sebesült térdét. Látta a tépet húst, amiről a víz lemosta az első vért, és a friss vér még nem kezdett szivárogni. A seb már sajgott, de nem volt idők bekötözni. Itt semmiképpen, Ilyen jó látható helyen. Ha túljut a patakon, be az erdőbe, majd felöltözik. Útközben közben majd megszárad. Elindult a parton, kicsit távolabb a víztől, félig a bozódban. Először erősen bicikelt, aztán megszokta, és gyorsabban haladt. Egyszer megállt és visszanézett a szigetre. Néhány varjú szát lelustán körözve a szárazföldhöz legközelebb eső nyugati parton, és megtelepettek néhány fán. Mellett egy színeger repült föl a fűből. Leszállt egy nyírfára, s a párját hívta. Elérte az agyagos part szakaszt, az agyag után a keskeny homok sávod. Vizes csizmája törte a lábát. Ki kell majd csavarnia azok niát, mikor fölöltözik? Egyre gyorsabban haladt az ezüstös fatönk felé, ami azt a helyet jelölte, ahol lelőtte Mártint. Attól néhány méterre kezdődik az ökörcsapás. Futni nem tudott, de elég gyorsan bicegett. A partvonal kezdett elmaradozni mögötte mezítelensége ellenére sem fázott már, szinte újongani kezdett. – Menni, menni, menni az ökörcsapáshoz, aztán öltöz föl, szállítsd meg a lábad, aztán végig a sineken. Nem pusztulsz bele, ha az éjszakát az erdőben kell töltened, és idejében találsz orvost, nem kapsz vérmérgezést, és közben törd a fejed, hogy hol találhatsz pénzt és menedéket. – Majd csak lesz valami. – Most kezdődik csak az szép élet. Kanadában vagy Dél-Amerikában, ahol önmaga lehet végre, nem kell szerepet játszania. Távol pettől, ahol azt teheti, amit akar. Csak most menni, menni, menni! A kis patakhoz ért. Itt halt meg Martin, az ostoba kis fajankó, mert nem volt annyi esze, hogy elképzelje, valaki itt is várhat rá. Martin átgázolt a patakon, amikor a nevét hallotta. Megfordult, és az első két gulyó szétvitte a fél arcát. A második kettő pedig száz apró darabra hasította a szívét és a tüdejét. Mártinnak nem volt elég esze, hogy még néhány száz jardonát óvatos legyen. Ezért kellett meghalnia. Ugrálva, bicegve, sérült lábát kímélve gázolt bele a patakba. Árt! A hang éles, hangos volt. Még egy fél lépés, aztán önkéntelenül megfordult. Egy másodperc, még egy. A teljes kétségbeesés mintha gyökeret vért volna a lába a patakban. Nem tudott sem megszólalni, sem megmoczanni. Egy izmos, sötét hajú férfi, akit nagyon is jól ismert, lépett elő a kő mögül. ő ugyanonnan lőtt Martinra. A férfi célzásra emelte kétsővű Holland and Holland magnum puskáját. Az útnak vége, árt mondta mosolyogva. Szürke szeme mozdulatlan volt. Art látta a férfi mosolyát, arcát, szemét, a puskát, az erdőt, a férfi háta mögött, érezte a lábai körül a csobogó patakot, csak a kép mozdulatlanná merevedett, mikor hirtelen fölismerte a férfit. Aztán a semmi. Paul Volkovszki lövése kisé alulról fölfelé a nyakán találta el ártot. A lövés ereje valósággal fölkapta, majd kivetette a túlsó partra, ahová igyekezett. Volkovszki eleresztette a ravaszt. Zsebre tette a két töltint, amit olyan ügyesen tartott a bal keze hüvelyk és mutató, mutató és középsúgja között, melyeket gyorsabban be tudott tölteni, mint ahogy más felhúzza a ravaszt. Nincs szükség újra töltésre. Egyetlen lövés elég volt. Hárt feje a gaz közt hevert, és a talaj meg a közelében álló két fatörzsét vérborította. Az idő pedig hideg volt. Rövidesen itt a tél. Nem lesznek legyek és bogarak, hogy eltüntessék a nyomokat. Legalább fél órai munka vár rá. Ez nem volt betervezve. Átkozta a helyzet iróniáját, hiszen éppen azért jött ide, hogy ilyesmire ne legyen szükség. Megfogta árt egyik lábát, és a testet behúzta a patakba. Hm, így már jobb. A hideg víztől könnyebben alvad a vér. Art nyitott szeme gyermeki értetlenséggel merett rá. Volkovski belelépett az arcába, aztán egy nehéz követtet rá. Kenre gondolt. Kent talán hallotta a lövést, csillen a sziget nyugati partjára, hogy megnézze, mi történt. Ha távcsőve van, az veszélyes lehet. Egy másik nehéz sziklát dobott árt hasára, így a test lesűjjett, s messziről nem látszott. Elvette árt puskáját a rákötött vizes ruhákkal együtt, és kivette a zsebéből néhány kétszer sültet. Bement az erdőbe, leült, a hátát egy fának támasztotta, mert érezte, hogy a feszültség ódódásával egyszeriben elfáradt. Kettővel végzett, egy még hátra van. A legnehezebb. Akkor hagyta ott a kunyhót, mikor ezek ketten felfelé indultak a szírtről. Ki tudja miért, de megérezte, hogy az egyik pánikba fog esni. Ken nem az a fajta, aki meggondolatlanul cselekszik, vagy társak nélkül, akiket dirigálhatna. Tehát árt lesz az, és ezért addig át kell jutni a szárazföldre, míg árt lenemér a nyugati partra, annan megláthatja. Gyorsan átvágott az erdőn, és előszedte a csónakját, jól tudva, hogy milyen kockázatot vállal. Nem tudhatta biztosan, hogy árt mennyi idő alatt ér el a szírtől. Sebesült karja, nyilván hátráltatni fogja. A kockázatot tehát érdemes vállalni. Minél messzebb van egymástól a két fickó, amikor az egyikkel végez, annál veszélytelenebb az ő helyzete. Kemény nevezett. Partot érve a csónakot, nyomban behúzta a bozótba, és minden erejét összeszedve megállás nélkül futott az 50 méterre lévő mocsárig. Ott, úgy, ahogy elrejtette a csónakot, és visszament lesni a tavat. Éppen, hogy sikerült a dolog. Árt már a parton át, készülődött az átkeléshez. Várt, és arra gondolt, hogy Árt teljesen védtelen lesz, Mihes kiér a vízből. Megölhetné annélkül, hogy Árt valaha is rájön neki lőtt rá de ennek a megoldásnak voltak hátrányai. A tónak azon a részén még ideiglenesen is nehéz elrejteni a testet, hiszen nincsenek oda készítve súlyok, hogy lehúzzák. Ha pedig köveket dobra, elszabadulhat és felmerülhet. Márpedig a testet lehetőleg a vízben akarja elrejteni, mert ha a partra húzza, minden csupa vér lesz, s nyomokat el kell tüntetni. Ráadásul Ken is megláthatja őt, ha a lövészajára zajára lejönne a partra. Mindezt végig gondolva jutott eszébe a patak, ahol Martin meghalt. Hát persze, az az ideális hely. Ha árt hasába lő, a test a patakba zuhan, ahol könnyedén és gyorsan el lehet rejteni. A nyomokat, ha lesznek, ráér sötétedés után eltüntetni. Mert abban egy pillanatig sem kételkedett, hogy árt Martin útvonalát fogja követni. Éppen úgy fog gondolkozni, mint Martin. Minek killódjak a bozóttal, ha futhatok a partot? Nyugat felé a mocsár állja az útját. Az ökölcsapás pedig, és nyilván azt akarja elérni, a patak mellől indul. Ha olajra akar lépni, nyilván még sötétedés előtt minél messzebb akar kerülni. A legrövidebb utat fogja választani. Volkovski a bozótból figyelte a szigetet. Életnek semmi jele. De talán Ken épp úgy rejtőzik és figyel, mint ő. Viszont van annyi előnye, hogy megláthatja Kent, ha az ostoba módon mégis átpróbálnak elni. De Ken nem lesz ilyen ostoba. Ken ott marad, ahol van, töpreng azon az egyetlen lövésen, és végül szembe kell néznie azzal a kétségbejtő gondolattal, hogy árt halott. Föl nem támaszthatja. Meg kell értenie, hogy egyedül maradt. Nincs, aki segítene rajta. Persze, ennek is megvannak a hátrányai. Ha Ken rájön, hogy ő lesz a következő, veszélyesebb lesz, mint valaha. A sarokba szorított állat ravasz és kiszámíthatatlan, S olyasmit is megmer kockáztatni, amit normális körülmények között nem. Gondolkodott. A munka utolsó harmada nehezebb lesz, mint az első két harmada együtt véve. Mélyen befúrta magát a bokrokba, száraz leveleket kapart maga köré. Hideg van, hosszú lesz a várakozás napnyugtáig. Az órájára pillantott. 11 óra 25 perc. Az ébresztőt beállította 11.35-re. Tíz perc. Becsukta a szemét. Pihenhet így egész nap. Tíz percet alszik, aztán tíz percet a tavat lesik. Vajon nem követi el, ken mégis azt a hallatlan ostobaságot, hogy át kell? Kavarogtak a gondolatai. Annyi dolga van még, és a szürke égbolt azt jósolja, hogy nagyon kevés ideje lesz rá. El kell takarítani árt nyomait, el kell tüntetni a testét. Reggét is. És végül Kent. Fáradt volt, sokkal fáradtabb, mint szabad lett volna. Lebecsülte a fáradtságot, ami komoly hiba volt. Valójában már a szigeten kellene lennie Ken nyomában, s mielőbb végezni az egésszel. De váratlan dolog történt. árt szökni próbált. Ő azonban fölkészült erre is, és ezzel a gondolattal elaludt.